Stavosovia 283 De mulțumire pentru ajutorul Maicei Luminii Aleluia Maica Luminii Te iubim și-ți mulțumim Fiindcă iubirea-ți în noi ca o rugă ai scris și într-a neamului carte Slova sfântă nășteai din izvorul aprins Aleluia Maica Luminii Te iubim și-ți mulțumim Fiindcă din bulgări de soare ne-ai zidit între vie și la dreapta ți-ne ne-ai pus ca să stăm printre fii. Aleluia, Maica Luminei, te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă chemarea-ți ne-ai rostit într-un gând, În lumină îmbrăcat și în slavă șezând. Aleluia, Maica Luminei, te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă în tine îmbrăcat și zidit împăcat, Libertatea de foc, jarul minții ne-ai dat. Aleluia, Maica Luminei, te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă duios ne învațăai să pescuim stele vii, când lucefer să fim, când la noi ai să vii. Aleluia, Maia, ca lumină te iubim și îți mulțumim, fiindcă minunile tale cu noi ți le-ai scris când pe de foc a iubirii ne a încins. Aleluia, Maia, ca lumină te iubim și să mulțumim, fiindcă păduri ne pentru somnul din tei și lumina iubirii a umplut ochii tăi. Aleluia, Maica Luminii, te-ai bine și mulțumim, fiindcă Tu cu luna se amintiri, când icoana-ți de foc ne-a salvat de loviri. Aleluia, Maica Luminii, te și mulțumim, fiindcă în roa luminii sufletul nostru spălai și cu taina iubirii ne împărtășai. Aleluia, Maica Luminii, te și mulțumim, fiindcă din faguri inimii noastre, rod de slavă ai luat și smirna iubirii noi prin cărți. Все